salem Hemen e, men chega tuquen quequen venga e, udela de montré alisica marchua sartua bimi oh, oh. da oraintzeroetan eh koesten daitzen momentu hau baina zuek zuten nahiko cosas este no se aste, urenik astelenian ipar orrotzaren ostian hori da astelenian ipar orrotzaren seguna izango da eh? seguna Zaiuan, zaudete, txingudi badian, bebina soa eskualde hontan, badakizia, e, eh, e, eh, e, eh. e, txingudi badian zaudetela, demontre, e, eh, ah, e, e, la iskideak. Hemen makarela zoekin zurrikituta dizaiua, txingudi badian, psilozibenea.com, atxetairratialero, itabatzi.saspi, iparro ratzaren ostian astelenero ordo baitatik aintzin erat, Eta baita ere arrepi kaltutako saioa, ongietorriak he, martxoa zartuta gaude. Uda berria, usaitzen, txoriek antari eta lorak ernatzen, loratzen. Bai, bitxilorez, betetzen aiz ezkigu salaiak, kaixo, arratzal, deon, eta gabon, ongietorriak. Jo, eh, hey, aratsa Leon, esan bezala, makare lamenta osuekin beste aste batez, eh. Osteguna da gaurkoan, ekoizten ari dizen momentuetan eta hemen silo Cibeneako bak estitza honetan nago. Hemen e, aurrerapen gixea emango dizuet, mexiko gausa bat. Martxoan dela, gaur martxoaren bata dela, 2012ko martxoaren bata. Eta egutegian Angelu eta Gotzon Ilgora, hiljabetia, osea, jargile gotifakida, osatzen ari da, ne? Eta aingeruta gotzon, martxoaren bata, asteguna. nili juntzeko, am, behatzik eta 8-8 minuto, pelguren epezean, zuek entzuten aiko zeaten, istante liparberian, e, fite faten baldin, badare, izango da, liparra Iparrotza albistegiaren ondoren, eh? Ordoan hemen diozalan ere, agurtuko ditu dira da iskidea bai aitor, maia, maia, e, tokaio, koldo, elo, makarelo, <laughs> eta bueno, dene izango dizu. Ongi torriak, eh? Funtxa badak izute, ondarbiko koutku, tukeri, esaten zuen ere, lauxar esaten du, hain dikant, hain lemari linez jauna. Bai, badak zenbait irrazaio emititzen ditugula, eta antxetamedia.info aurkitzen ezeketela eh ditazkesuella bai hor sartu eskero ba silozibenean ekoizten diren zainbait zaio bai bionika bai whisky man bai azken geltoki eta bai bestean beste bestein beste, beste bat ba horts hor horts editugula horts editugula eskeita sentilikatua eta hor hor sartu daiteke bertan sartu eskero ba, mm, bilatu en, 6 xexatu piska bat arakatu ikertu eta eta seguru pum Suertiak emanda atzematen duela non dagon saioa. Ezan bionika, etxo, bonagor badile zenbait, eh? Eta hau zergituta didea. Makarela soekin ondarbiko historiak ondarbiko kontuak ekatzen dizkizutona. Bueno, albiste bezala musika, albiste a Mixiko albistea emango dizuet eta albistia izango da le lehenengo eta behin lehenik, eta behin lehenengo eta behin lehen, eta behin behin behin. A bernera hotza behar bezala entzuten den. Bai, pixka geixo. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Ola, ola, ola, ola, ola. Bai, proatzen ari naiz, proatzen ari naiz. Bai, Mixiko gauza izango dizu da zera. Ba, e, martxoaren 3an alizikan e, bihar esetzi lanbata ba e, entaian Irargarrita da ulkagula zera. Euskal Rock, Willie Strumon, Motorvels eta Don Sep the Queen taldekin batera. Esan bezala, merkatuak dendiako merkatuak, les hall merkatuan ba hainbat e, zera lagunduta, hainbat e, sigilu edo pf, firma edo delako launtze egin, ba merkatu an, endian Iruan, Euskal Rock, Willis Drummonds, Mutur Beltz eta Tom Zayt the Queenekin. Ez da gehi zorutan hasiko den, baina nik aurrera ben gisa emango dizuet, hemen Facebooka nao, eta baldin anagolako, ba, emango dizuet murruptur beltzen amildegira, nola izan du Amil nola izan azuen? Abai, mutur beltzen amildegia maite, berriaren izemurua eta azala, ematen diona, a, mutur beltzen amildegia maite. Ba hori, izen ematen dio. Horrela da, eta zala eta hemen aurkidu ezagetzue. Motora berotzen ari dira, eta nola ez lagin bat, hemendikan. dikan. Abestiaren izena odola da, eta denentzako, ara, Euskal Roka, be, talde berri bat, bere lan, a, labetik atrean be, berrilla. Huan dik gori-gorilla, go, bero-berua dagola gori-gori, eh, goxo-goxo. Eta mutur beltzen, odola, zuentzako, hala entzun. Beltz taldea, odola abestia, eta esamesala lanaren izena, edo beraien bilduma, en, abestien bilduma berria, kalerat, kaleratu dutena, berri dutena, izena du amildeia maite. Eta, bueno, holako doinuak izango ditugu entzun gai. Ez lastima, pena da, zertik anzai, hau entzuten da astelenetan. Beraz, astelena hilaren, Bostien entzungo altzuta nahiko zate, baina martxuaren 3an baulza gaina igoko dira Willis Instruments eta Don Shape the Queenekin batera. Muturbeltzeko aliskire laun hauek. Hemendik diosala agurra. Rocks sale oiegeri, eh? Eta hor olako doinuak entzutengo entzuko dizia. Hemen eh, aurrerapen gisa odola bestia jarri dizuet. Eta bueno, ah, bah, besterik ez eh, Less Hall edo Endaiako merkatuan Ez dakiz aurrera, eta ez dakiz ze, ze diru zenbat balioko duen, zarrera, baina ondira, hemendik diginik aurreratzen dizuet. Rock Festa, Willis Drummond, ere, musika bikain egitenute. Bueno, eta zerrik ditutatik saio pixka bat, hemen, txe, eh? E, hemen txet, okay, eh? Sure. Uh, hemen uh. Bi mila emabiko otxaiaren oita zeia da gaur. Arizikan hileko laugarren azte burua eta jakiteko zango iziet, kalean kantuz, ondarbin ospatzen den kalean kantuz berri hau. Oain, lehen biharren aztea baldin bazen ere biharren ilekua, ohaingoan guan, laguarren apasadela. Eta musikari berria baitu behitu, no, abiatzen ari nahi zementerrazen barrena darri, bi, maite, Batetz dibarrena bihatzan nahi naiz. Ta ari naiz musikari berdiengan. Ta hemen nago. Egunon, lau itz, nahi zaneskero. Zartako? Bueno, ba... ba Zut deitu nozuez? Nik etzaitu deitu ne, ez. Nei naziez hau tzen. Nei aurkestuko nahi, ne koldo naiz, koldo emiri. Ta irrasoiot eitzen dut zurrikitutati saio egiten dut e, antxederaretik emetitzen dena. Ah. Ta zu nohala berri ez Bai. Ta bai, bai, bai, bai. lekuko hartu dio zuten eh sea arancarita dons oxido de viec ta Lekuko hartu. Eta zu nola berri ez eta bai nola lehen... aiza 1 on eta 2. Eta zuen hola, lehen egiten dute Bueno, lehen biharren hastian egiten zen. Biharren haste hileko biharren haste gurentu. Hain pasa apasa den. Hain berrixo amarratzea deten. Hau zer da, biharren aldila. Biharren hila, gaudela. Eta nik aldera batzuk. Pues Nei bagizia zuen. Eh? Lazaida herrian. Bueno, hasi geren, min beti zatu, zein ta arra zeineten. Zein, zein ta zein, ta, zein ta, Benito eta Aitor. Aitor. Eta Benito. Eta Benito. ta arra, noengo ta arra zaztazen. Onjarbikoa? Endaiakua, en baina en aita emengua. Aita emengua. Bueno, eta lekuko hartu duzute, zer ze ronka jarri duzute. Listoia goien utzi dute, gure hartzeko bilek, ero desberdina da orain. Zer... Mantentzea, mantentzea eta... Aitor zer gehiubarkatu, eh? Aitor Antsa. Ansa eta benito... Zubeldia. Zubeldia. Ui, eme, eme. Zubeldia badire ale batzuk. Naik. Eta zeiten eztiak, a behar, ze... Bueno, jarraitzundu zera berdina, eh? ze formatu berdina... Formatu berdina, estiloguera... Hori galetu gaituzte atxekitzeko formatu berdina... Eta... Eta... Bon, niki Mai. Eta, bon, nik ikusirut piskatzekantuak eginez hilen... Bai... Eta esagatu gara zerbait kantu berri ematia, Odan berkze guenian, kusirut goita-bi kantu, al, alde, alde, bako txeriten zutela... Ah eta betzaldea eman ditut zazpi berri, ez, behin ezi edo kantotu. Zaz, zazpi berri, bai. segula txila katatu. Ez, ez. Trimestrero zaiatuko gara, pues beti zeralau berri sartzea. Dola... Beti jendeak zautnak edo aspaldiko galdutako ietakok berrio berreskuratzen da. Ta jendeek jendeek galdetzen disea baten bak berri sartzeko kentzeko ura iradoki erosion sugereitu baten da. Yes, Asi berria geratu gaini ez da animatzen. Baliño ez da animatzen. Ez dugubenik zuzbenik uzinola pasatzen zende nanotik. Si burun tenolanen ingenixo agitenduko oso beraz sigurun. Ah, seguro en el canto escale, en canto cero, en canto. Bai, hola, seguro canto, estoy diciendo, inday ir indutele, inday cantus, estaba danayekin, han estado esos berak indayan bizisiren. Bai. Ano bi lenego Eta hoieekin oso ondo pasa tudo, kantu bestegi, dejo que kantu, buollen gazteagoa ziren, de no, no eh, vili que tú naiz. Arikere Eskandariola, ta, kandia beti de lau arte de gente, betiko. Nau ezago, Hemen asko ezaten da Jonja guitarra bai, sumatu podi gertago naizela. Ez baño, hemen ikusten ditugunak, kendainan ikusten ditugunak, kendainan ikusten ditugunak, beste, o azkenean jende multzo bada leku guztitan, ibiltzen den atzoi, toki guzti Ez dago gara den arteengutxo era vera, pues Eta genoan et, ebosu, nik uste dut gure baino gazteagoak zirela Oduan kantu berriagoak hey. homemade... <laughs> <revisionna2> <supen exploded> <upgrading Amsterdam> bat entzuten Nik oitura izan dut betik ikitatik kantu zark zark bat Aintzinekoak, aintzinekoak Aztutakoak, aintzitekoak Hortako hori xaiatzea, asmoa dugu hori xaiatzea berritzea Garrera hartzea eta berriro hau anz hartzea eta Bi harren izango jai zango dau, ondarbilan. Bai. Ze hau da, gaude, haude, urtarri jena zenzin bai. eta... biharrena harren, ze mouz pantzen bixikoa. Otza, eldia, eur aldi txarra baina jende asko. Aste genuen baina espero... Bai, ze mela hon biduz bi zine, gutxe gura betu. Baina Bai, bai, bai, bai. bai, bai, bai, bai kopurduak eta bai, urri zegoen egur aldeako, baitzat, jende animatzeko, dene guardasola askilian ba, atergizki, bai, ez dago, lasuerebe palonakoa haritsuen, erlaitzaren azpila ez bueno. da gero bai, esant eta sal. Eta bueno, aitori musikari jaia eta eroser zel, jaia non digelduy son d'abitar, ezanduzu zerela, da. soinujolea, soinujola, soinua dut Acordeo ya, acordeo ya. Acordeo ya, es atendera. Bai, acordeona. Acordeona, ala. eta eh, kantari bitzu zate, Andaluzien bezala, badisia, ez dakit, zenbat eh, irauteen da ze, iraupena boka benito zuen, Manaldi eta utzi ora bera. Udu bateri. Bueno, por la tarde. Ahí, Javier, ordu bat te diga. ¿Sabes tiếnza izan dituzu? 2284. 2284. Arabea. Bai. Bueno, ni benitegi haraitutako da, me txo mina Eguno, eh, bueno, ocho minetorri zaibonara, unantxone. Zea torporik jauken jantzilla gorko. ¿no? Hau, lotzat. Dial, en mi xiko momentuti gorritzen ezei <risa> okay. gorko. Ez da de... ikusten mikroa, no? Ez, eh, eh, espero dut, ez dela erra diu. Bueno, ocho minetorri <risa> zaibar zolmen Gure, nire... Aintzindari, ain't estu izango, zango, baina... bianen, ari diet, el, el carresketa txiki bat diten. So, no? Ia zen moz moldatzen ari, zen mozko jende alduden, zen mozko ze abestillak eta ze ari dren iken, eta hau, beste, eta... Ilusioz beteta hori bai, ah, bai, bai. Eh? Bai, bai, bai. ni beti posestenitzen da nararita. Le kuko pasa ni, pa le kuko pasa ditela gasteegoak. Esatut benitok ah. zerbait ere modernoak edo zerbaitere berritzaileak omen ziren. Bai, Za hauek ba, saiatzen ba, ba, ba, direla ba, beste zahrra hauek. badu ere, beno ituratu danguk. Ah, bai. Neradineko nor baitek eh, kantu zaharrak. Kantu, kantuzarak sí, sí, sí, kantuzarak eh, Diko, beto ez zen ditut, kantu berri. Eta kantu hori, nondekat eztizia? Uff! Erzaldean... Mapiro sarratatiko... Ezo, bortzko... Ero... Xa, xa, xaran... xaran. I, ipar, ipar aldeko... Aktotokio horietan, batzien, asko petxulari. Eta nola hemen demekatuazen eskola segitia, ah, dan, dan pila bat kantu atera dira. Iztiratzizkoak, izkiratzen... Eta xaramela, li buru hortan, balizu zupila bat. Salamelas, salamelas, eh, liburu bat kantu kantu. Kantu biluma bai, bai, ez da lasematurte, 30 urte, 40 urte. Jaigo. Ba, ba bai, horrek bali izan duzuela susen ere jendeari peskatari. nintzen eskola kolaratian, a pesekin. A pesekin. Bai, eta an momento ortan debeko eskola segitia. An baina a pes horrek berak beti eskolaraz. Eta eke nuen bir biurtegon espetekin bir biurtete bi, davasio eta gite iruegun kantu liburutantak bur, li iruegun iru kantua ah, ba, kehezi. Adena kiitza eh? gutziak, eh? Bueno, eta gaxi beti bada, Esa es, eh? Esan apaisa batzu da zera borrokolari eta gundari janakese. Atik atik zerbait egin da. Eta bai. Ta badu subeldia tarra den aldetik igualdia galdetzu dio. Eske esan diot. Mira lotura hondarbilekin duen lotura hori hortse da, horkoa. Lur de subeldia garaino Bai seva. Suri seva. Nere aitzen a. Horreatik sartzen go bani bere slurdesen seme batekin talde batean ba, jotzen musika... talde batean jotzen. Oaindik ere ari gerena. Ba, osea, badago eta gitarjola naiz ni ere. Ba, niki niki gutiten gitarra. Naiz televizatari piskatit edun dut baina konpainatzeko baino baien bai naiko laguntzeko hortako da gitarra. Eta noie Benito zu gitarrekin e, ik etarekin Eta aitortoñoño ki bai. Eta listo, andare. Orta laukateo, amabitan hasi kozazte, Ah, nahusik emendat, nahu balki. Eta, nahu balki, nahu balki. Ez ez, nahu balki, ekberita hasten gara, eta bukatzen eta du bat terita, baina ez gara, amaren nintu gehiago, megan aurtengoa? Ba, egile esango bai dit, oraintxe, gaur esango dian din, lemixikoa. Zer aurrekon kampuan egon duen eta biken aintzeko aukera. Minion, ez dit bate alant <vuele> Ez agututa, ezagututa ezagututa aldez horretik ezagututa nondik heldu diren duten esperientzia ere zeinen ezagututa endaien hor txar ditu asfaltitika sartena ire multzo talde berdina alde batetik bestean muitzen ari dela osea bueno. askenean arpei denak ezaguna baita hango de... itsorloa dutela arontza ez mere motela merebora fantsa ez da beste gauza bat bai ze gaur kultura arleti, arlotik Eta kompetentzi pixkati izabesez Itxasetxap auditoriumen Auditoriumen hori gila Auditoriumen hori zatez euskeraz, berkat du Entzu nuzko eskaleko, ni... A ver, auditoriuma jarri dugu Euskaltza indiak eh, Baturako <gülüyor> finkatzen duen forma Ero orixetelo <gülüyor> Zerbestela entzutegia Jarreizkero no, ematen du audientzia Entzutegia nabiltzen nahi tuko Gain urdangarin entzat eta horretako <gülüyor> Eta ba, horren horregatzen Ez nahi eta ipatu zega horo Txailen hori eta bost orta bimila mabilan Mabilita ik sortu baitago beste aldean? Hor bertan da jeni izango du nora jo. Hori da, bai, tokatu zaigu banda zehit bandaren 12 bilertitan. Banda bai, orrola. zera ez ja pase dire, ja garitzen da sartuagaitu. Bai, haragila izan. Nin on, nonbait claro. bandakoak ere irunekin batera egin barjostean dauden egutegiak. Eta orrun eskatuz zuten Gaur fotzean, eta orduan duan, zola sigartatuko da gaur. Nik ez dut, elduen urtean, inauteritako programa nubeto txartatziak. Hain genuen alegintik bat, minon ez genuen aurrera tetzeko mobil Hori, salatzen dut, beste bitzatzen dut. Minioen, gu badak iguen benariko Beste ibitzatzen dut giri, azit bertan aziko direla, jamabiek. Egun honak, egun honak. Jamabiek lagun kuadrilo Eta horregatik. Tanik horin behar duzuekin jasi eta gero ara joango nahiz. Gartatu, eh? Gauza, Benito. Abesti egitean hon, pot honetan? Kaxa honetan. Kaxa Ba, jen izan. Bago, Andre Ah, emakume bat bat. Emakume bat saiatzen da Ba, herri, di. Bago, benito. Bago, izkiraz. Ondo jo, goxo, urrego bat, nion gara, pizkata. Bago, bago, bago, bago, bago, Gitarra etxian, hautzaz e betiak egin. Eh. <gots> Aiz... bai. Atzo egon ditzen baxua egin saiatze eta gero beste taldik inarratzaldia. Nima egizu elektriko esan na nahizela eta no, no, no, nire behar du dut. Denen zahatik Bueno, hemen jarriko gara. Gaur ez duzu, zera? <gotsu> gaurat, neska katzo. Txandak <gotsu> <gotsu> egin zekera. Ba, <gotsu> ba makinik egin ba bai pena baño de Sanion, eso estuvo batido. Postallu agar caro, el niño que dijo está bien. Eh, gamakin postallu va de piso mío. Un bandal de. Ahora te la balón iba te qué bola, no ya, el amaneció ya está loco. Ya se le geldirik está ego, este geldirik está ego. Bueno, ni está que no jarriao. Se quejale en segunda set konpetitzia. Bueno. Sí, se te tiene modo. Serduna. Los productos euriel. No la buruanak hiru gara behit buruanekin algu rondara dit. eh Aukuri txasmendi, Aukuri kantari, Aukur ondara nire, Ene sonne kuari. Aukuri txasmendi, Aukuri kantari, bai ban maturatu intza Aura. Aura. Aura. Aura. Aura. Aura. Aura. Aura. Aura. Aura. Aura. Aura. I like him givewi. Kukuru kanta Hala kikirikukuru kanta Nubezalako Ardila Eran duteran ereterango Eran ziximik erongo Naza urtako Gaste luziak Ez kontzandira zartuko Eran duteran ereterango Eran ziximik erongo Naza urtako Gaste hon trobaha hasakoa Allah gün kiri Allah culturu Allah gün kiri K blonduru canta Allah gün kiri Knadenurura hata No esa la cobalia Allah gün kiri Allah culturu Allah gün kiri K datesanurura hata Allah gün kiri K panturua hata No esa la cobalia La cobalia Kalean kantu Hondarbilean eh esan ziuden ba jende multzo taldea ba eh alde batetik bestea muitzen dela alizikan eh, en talde jende arpeisagun asko eta multzo hori ba bai hendaian egiten diren saiotan eh, kantu kalean kantu zaiotan, eta beste aunitz herritan ba elkartzen direna beti ezagunak es direnak eta kan ka, kantari ibiltze kantari ibiltzia gustatzen saietenak. Eh? Hemen elkartu ginen eta esan bezala, mm, aipatu dugu ia guztia, gero bestea beste diren bat entzungo dugu, orrutziko dugu. Baina bien bitartean, hm mm, e, silocvnea.comen sartzen baldin basate eta silozibenea mm, aretoan aurrerantzearen emango diren martxoan emango direnen emaildin berri emango dizuet. Helmet eta Fighting Wife Wire izango ditugu 2012ko martxoaren 10an bai. Zer, martxoaren 10 seguna da lanun batar, bai. Eta 9etetik aintzinerat Helmet eta Fighting White Wire taldeak emango dute beraien kontzertua agertoki honetan Ondarri Biian, Silocybenako aretoan lanbatiean, eta bi euroko apresilua izango du kontzertu honek, bestetan baino garesti jaua baino, ze zango dugu ba talde honi guruz ba, zona hondiko taldea dela metal metala horratzen dutenak bibil bideoparoa dara matela, eta bueno, hemen parada egingo dutela hemen ondarbilan itzela izango dela Beraz, oita biuro, nik uste dut jada, sarrea guztiaz, agortu direla Ba, badak izote, Manchester kontra ere, Bilbon jarri direngu guztiak Arrut fan dire, abiluen, eskutik <laughs> endu indizkiute Eta helmet, ondarbilan, antzeko zerbait Hemen beraien lagintxo bat, sartzen baldibazatez zilozibe.comen Ba, berriaken hemen ikusiko duzute. Beraiai buruz, ba, Nueva Yorkekoak, eh, Abeslaria, Page, Hamilton eh, eta gitar hasi ba, Aziz enolako musia jorratzen, eta zerrezan. Nolako doinuak entzungo ditugu, ba, Helmet, hemen silozi benean, 2000 amabiko martxuaren amarra behatzetatik aurrera, Fighting with White talderekin batera, eta guaita euro ordainduta. Emenegoarenak ba gainontzeko gusti kontatuko dizuegu zerrolako kontzertua emaaldia emango eman duten. Ze esan bezala agortu, atxu dira, atxu dire zarra guztiak. Pure helmet non eta Ondarbilan non eta silozi benea non eta mutalde amabin hemen 22 euro lanbatean martxoak 10 lagin bat, nik uste dut oberena piur, ahi ba Ze doinuak, metaldoinuak, metalde, ospechu zona hondiko ibilbide paro daukan honek, men, en men, en men emango du hondarbilan emango du kontzertu hasilo zibeneako areto hau bisita eingo du. Agertoki gainean egongo dela areto honetan eta lepo egongo da. Bai, dena emana Etorriko dire, eta etorriko gera bai ikusleak entzuleak eta ba metaldoinu hauek lepua ondo astintuko dugu goti beti goti beti goti beti eta bum, gozatuko dugu konzertu honetaz esan bezala ba 2012ko martxoaren amarrean izango ditugu oltza gainean eh eta beste beste beste zerbait ere hemen neukan zehoi zure zure Elan azteko, baino on... Esti dugute usten, ez dugute usten... Hemen badira arazo batzuk... Gizugarria <laughs> dao... Gizugarria dao baino... Bai, debe katuta galera zila edo... Bueno, sezen godi zuet... Ba, deus... Silozibeneako aretoan... E... Martxoaren amarrean kontzertu baldin badago ere... Ba, esan bezala, helmet eta fighting white, white taldea. Ba, hien konzerto de mamango eh? Se zango dugu, ba, hilaren oita iruan. Ba, beste elemento batzukikoko dira etorriko dira. onat Eta, se zango dizuegu. Ba, valient Tour bimila amabiko, martxuaren oita iruan. Ostiralian hemen izango itugula, amabio euro kostatuko du. Eta esan bezala banik uste dut e, lagin bat besterik entzutea ez dugula izango. Doni gogorrak berrio ere, zilo aretoan, helmet aurretik eta bigarren aldi ontan, ba, valientor ba, xa izango dizuet motorhide eta turbonegoen arteko elkar arteko elkarren arteko zera bat <gurrisa> zera bat da. Hibrido baten modukoa da. Eta nikuz utzut behin izango dela entzutea. Berak da kezu ten gogor, latz dator, eh, dago, bortitz, nik ez dakik ze gehiago izan, ze aipu behar bezalako izena jarri, baina holako doña ditugu. Badakizia, gaurkoa sirrozergitutat disei honetan, makarelaren eskutik... Ondarbiko kalean kantuz, esan bezala, ba, hiero azkeneko, erba, bai, azkeneko laugarren, az, laugarren azteuren izaten da, eta esan bezala, betido, toki berdinan aserin pare hortan, eguardi aldera, igandia delarik, ero bestelan zenbaitetan ere, e, Gipuzkoa plazan, Katien plazan, Ba, kantari hiltzeko, goguak ba, anorekin dagona, gogo biziz, bara urbiltze besterik edoztu. Eta silozi benea etortzea beste musika ikuskizunak ikusta ere. Eta baita ere, it, auditorium berria itxas etxeko auditorium berritik ere, ba, rupen horrodorik aizango dugu, ba, martxoaren, zera, en, lau ontan, alizikan igande ontan. Beraz, musika, No nahi, ondarbilan, era guztitakoa, eta nik ez dakit edo zein e, edo zein entzako ba zera, era guztitako musika entzuteko tokirik e, oparunetako bilakatzen ari zaigu bluza baduka blues festivala udapartian gero silozi benen atipasatzen ari den taldeak izugarri onak dira edo ezagunak eta sona edo fama handikuak, Zer. Balientor eta Jet Black silozibenean izango ditugu 2.000 amabiko martxoaren oita iruan amarretatik aintzinera eta 2 euro, euro balioko du. Balientor doble cross abestia zuentzako hemen. Ea, eh? O dirabalen eta valentor hau dira isugarriak ze izango punka nazten dute roka, metala, dena ustartzen dute nola ere eta olako, bum, olako estandai den duen musika sortzen dute, eta holtza gainean ikastak itestitu dute, baina oantxo gertan ez daute forma daudela, daudela, bum, estandai indutela, eta daudela, ba, ba, ba formariko berenenan, ba, merkatu internazionalean, eh, azoka me, o, musikal honetan, ba, daudena puri-purian goi-goian, gore naukitzen eta izarrak, e, e, izarrai bueltak ematen dizkiotenak, eh, hau edira, balientor, eta... Jet Black izango ditugu esan bezala Martsuaren e, oita iruan Lan batara, marretatik horrela Tamabi euro, balioko du Barkatu ostirala da, eh, Martsuaren oita irua Horrelako doi Horrelako doi Horrelako doi nioak Ekartzen ari gira, onara Basera, asilo zibeneara, esan besala, eh Helmet, asilera batian eta, eta ondoren Ondoren hauek, baina bueno Nik uste dute gauzatxo bat egingo godu jetblaken txun baino lehen hemen prestatzen ainezen abestiak kargatu, kargatzen den bitartian ba bai, urbilduko gera berriro zerara, kalean kantu zera eta ba, adibidez begira <tusurra> bagarere sabartezu ez zaikitu ez zaikitu goizko kasu bagarere bagire marera eskirara askantzeko orain zenu hor atera bagarere beto Benito ere, bakur dikana eta benitot daito orkalean kantu sondar bilan e aileko askenekon lanbatian edo igandian ego bezan da Asteburuan buruan, asherin parian normalian itzortu izaten da eguardi aldera eta euskal herriko doniudonu sarrak eta bai, eta esan unak, e... Auchan Avestian abang mingain punta jartzen ditugu. Eta nik ez dakit, oh, au hau urtarteko gauza da Muturbeltz, Willis Drummonds eta The Godsed the Queen edo The Save Queen taldeak izango ditugula martxoaren 3an Hendaian Euskal Rock. Zea hortan. Eta ondoren amarrean Silocybene Angelmet eta gero Oita eruan Valiantor eta Jet Black helmet eta Fighting White Uff Muzik Muzik Muzik Muzik Muzik Muzik Muzik Muzik Muzik Batiteko betite da bekargita itzaro tena urutean bolua dela ni batta nela Maltaide, maltaide Bueno, kalean kantuz, abesten nahi duenak que urbit da dilla, eh? Baino Silo Ziben, M. eta Jet Black eh, kontratu emangute marchuaren oita iruan bimilla Amabiko, marchuaren oita iruan hostiala eta amabio horren truke Eta Jet Black taldearen abestia hojarri nahi zuen, berasordihua! joa. coming out Godñoek izango ditu hemen, eh, sergitatik saialdute, antxiterratie 89.7 hemen txingudi badio honetan ondarbiko historia, ondarbiko kultsukeria. Gaurkoan kalean kantuz ondarbi berria, jende berrieekin berri benitotara eta txomin sagarzatuz sinegotzi haut ezera da, zera, zera berrieekin hautetzi berri kultura euskerako teknika, buentaikari ez, zera sinegotzia. Alizikan eta berarekin eta kontu kontari editu dira, eta entzuten, eh, siloziben datipasako diren, oltzagarren datipasako diren hauek. Helmet eh, San Besele Iren Amarrian, Helmet eta White Wire, hemen izango ditugu. E, Lambat izango da, Martxoren Amarra, e, 8-2 euro, sarrera, metal doinuak, e, eta urrengo aztean, e, asteburuan buruan, e, Martxoren Oita Iruan, Balintor eta Jet Black. Doinuak, hemen, jarri dizue, lagintxo bat, aurrerapen gixako zeo zer, beraz, amabio eurobalioko duazkenen kontzertu hau, ez bezala hostiralien izango da, barkatu Malientor eta Jet Black, eta rokan, rola, punka, nasia, metal doinuekin, denetari pixka bat, nahi duenak, nahi duen horok agerdari jaunera. Gaurkoan ez dut gitarra joko, baina nire lagun batzuk ginegonitzen atzo gitarra jotzen, eta men aurrerapen gisa. Beraz, hemen dioz ala gurra izango dizuet. Datorren astean pizka geixego, pizka gelego izango dugu ondarbiko historiak izango ditugu, esan bezala. Esantzi, ondarbilean itzitzen dugula txol berezi binon euskara dela gure bihotza eta euskara dugula la mingain puntan euskalduna gerelako hemen jarraitzen dugu. Bueno, gaiur, hemen nerea diskidekin doinu hauekin agur esango dizuet hiru lagun hemen silo cpneko bakestetxan olako doinuak egiten musika faktoria silo cibenean Aio, diskidak lagun, el karri, lagun urkuari maitatu besarkatu gozatu eta bizi bi egun direla eh a diskideak arte hemen dio makarelanen eskutik doinu hauek musika altogether